скошене донизу повіко. Сашко намагався не дивитись. Розглядав фото, що стояло в рамці на вікні. На ньому бійці аеромобільної бригади в камуфляжі, бронежилетах стоять у два ряди. Посередині батько з автоматом на колінах, в другому ряду з краю гарна білява дівчина, теж з автоматом в пошарпаній камуфляжній курці, в обрізаних рукавичках, в чорному капелюшку на голові, з-під якого вибивалися пасма довгого світлого волосся. Всі посміхаються. «Це щодо поранення», – пояснила Ульга, піймавши його погляд. «До виходу з Іловайська. Потім вже було не до знімки. Він спробував зробити ковток. Зведені в судомі вилиці боліли. Він намагався не дивитися її в очі. Ширяв ними по фото по її вовняних шкарпетках і на дівчинку в візку намагався не дивитись». Все змішалося в його голові. Він думав, що вона мала б викликати наряд поліції, чи бодай закричати, побити й подряпати його, адже він – убивця, холоднокровний маніяк. Але вона дивилася спокійно, як людина, що звикла до неординарних ситуацій. Вона, а не він, намагалася заспокоїти його і виглядала виноватою. Ніяковіла і підбадьорювала поглядом, мовляв, нічого, ну ревів, з ким не буває, і він зрозумів, що вона все знає і про життя, і про смерть, і про любов. Образа, яку він відчував усі ці дні, меншала, зникала, підкуплена тією фотокарткою, тими білими рубцями на її щоці, але йому ще так багато треба було з'ясувати, як? Ніякову паузу увірвав дзвінок мобільного. Вона поглянула на екранчик, потім на нього. «Натисла на кнопку відповіді», – сказала після паузи. «Ні, у мене дуже важливий гість». «Так. Не хвилюйся, все в порядку. Я передзвоню». Натисла на відбій. «Це він?» – запитав Сашко. «Так. Він відчував себе учасником якоїсь чужої вистави, яку дивився з-за невідомо, як туди потрапивши. Все здавалося йому дивним. І те, що ця молода жінка спотворена, і не така, якою він собі її уявляв. І те, що вона була з числа тих, ким він захоплювався, на кого рівнявся, з ким хотів би стати в один ряд. І те, що поруч із ним дихає дівчинка, про існування якої він не знав. І що ця дівчинка – його сестра. І що він міг вбити їх обох. А ще більше його вразило те, Чого він не міг збагнути, і що блискавкою вдарило в голову, вона рятувала його. Його не кинулися до дитячої, а прикривала своїм тілом саме його, вбивцю. Треба було якось вирівняти ситуацію. Але як він цього не знав? Як не знав і тоді, коли три дорослі дівчини напували його горілкою. Не знав тому, що був ще селагою, шмаркачем і стояв лише на самому початку шляху яким пройшли вони. Всі вони. Батько, мати, ті дівчата і ця жінка. Хіба він мав право бути їм суддею? Сльози знову навернулися на очі. Аби приховати їх, він буркнув. «Тепер подумай, що ти йому зраджуєш». Вона посміхнулася. «Ні, він так ніколи не подумає. І не лише через це, вона вказала на понівочину сторону обличчя. У нас все по-іншому, без брехні і Васиклася. Він завмер, адже обоє подумали про одне й те саме. Потім вона сказала, «Життя складне». Це Сашко вже розумів і без цієї сентенції. Але цих двох слів було замало. Вона це зрозуміла. «Твій батько – хороша людина. Він дуже страждає. Дуже. Він не створений для таких ситуацій. Він вас любить». Сашко скривився. Так, це здається тобі дивним, продовжувала вона, але він якось сказав, що любов примножує любов. Відтоді, як, як ми разом, він почав більше цінувати родину. Нікому не хоче завдавати болю. Мучиться сам. Ти не уявляєш, як. А я, я хочу одного, аби він не страждав. А як це зробити? Ти знаєш? Сашко з плечима. Ольга посміхнулася. «Ти це знав, коли йшов сюди?» Сашко дрібно затрусив головою. «Нічого він тепер не знає. Це питання не до нього». «А як?» Почав він і замовк на півслоє. «Як це все сталося?» Посміхнулася вона. «Не бійся, не так, як показують у кіно. Не було ні квітів, ані залицянь. Війна – справа неромантична. Твій батько працював в нашій медичній частині. Звісно, він всім подобався». Як він може не подобатись? А скільком він врятував ноги і руки? Я дивилася на нього здалеку і ні про що таке не думала. Не до того було».